Гранітний обеліск немов спис, Гордо піднятий до неба. Об його непорушність Розбиваються тугі задніпровські вітри. І тоді, здається, Гуде обеліск сурмить у вічність І розносить по світу славу Про тих, хто спить під цим мечем На незвичайному кладовищі героїв. Скільки їх, Полягло в жорстоких боях. Скільки їх спить вічним сном На високому Дніпровському косогорі? Тридцять чотири могили, Тридцять чотири герої, Світ пам'ять про яких Навіки збереже наш народ. Сірі гранітні плити говорять, І кожна по-своєму. Син Оренбургських степів Черняєв Веніамін Володимирович закінчив Московську академію моторизації і механізації. Він був четвертим сином старого солдата-комуніста Черняєва, якого замучили у громадянську війну колчаківці. Всі сини Черняєва пішли по батьківській дорозі. Троє з них не вернулися з війни, і серед них Веніамін Володимирович. Він загинув у день визволення Києва, 6 листопада 1943 року. Своїм життям він заплатив за нашу волю, За воскресіння Києва. І, воздаючи хвалу хоробрим солдатам, Звучат над Косогором як реквієм слова поета. «Ми живих зустрічали, Але тих не буде, Тож братів загиблих не забудьте люди, Путь вони скінчили, у криваві мгарті, і стоїть без смертя біля них на варті. Стоїть без смертя, поклавши соняшну руку на скам'янілі плечі солдатів, синів багатьох народів і націй. Зібрані воєдино навіки, вони разом стояли в бою і вмирали разом на полі Борні, як в житті, так і в смерті, поруч росіяни і українці. Ось тут, поблизу Черняєва, Лежить Проценко Степан Федосієвич, син робітника залізничника Сконотопа, батько якого зазнав царських тюрем і заслання. На зміну батькові виріс син, юнаком подався до Червоної армії, служив у легендарній Чапаївській дивізії. В боях за Дніпро Проценко командував саперним полком, наводив переправи через ріку, заслужив високе звання Героя Радянського Союзу. Він не дожив до визволення Києва, загинув під ворожими бомбами під час контратаки гітлерівців. Та мости, які проклав Проценко, привели наших воїнів до перемоги. Коли б міг зватися генерал-майор Скляров Сергій Федорович? Розповів би про себе син Кубані, як воював він ще у громадянську війну начальником кулеметної команди. Потім учився в академії, командував піхотними і кавалерійськими дивізіями. Пройшов нелегкий шлях відступу, пізнав щастя наступу. В боях за Київ тричі форсував Дніпро, за що йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Але він не встиг одержити свою «золоту зівку». Загинув смертю хоробрих 12 листопада 1943 року. Того ж дня загинув у бою полковник Єлисеєв, начальник штабу корпусу 47-ї армії. Він народився і зростав на берегах російської ріки Волги. Звитяжна дорога його обірвалася на Дніпрі. Перегорнемо ще кілька скам'янілих сторінок. І в них озветься жива душа, безсмертних воїнів Маляров Михайло Федосієвич воював у танковому корпусі двічі Героя Радянського Союзу Шутова. Бойова дружба навіки з'єднала білоруса і українця. Михайло Федосієвич родом з До війни був секретарем райкому комсомолу, працював в ЦК ЛКСМУ. З перших днів вітчизняної війни на фронті під Москвою танкова бригада, в якій бився Маляров, Завоювало високе звання Гвардійської. Заступник командира 20-ї Гвардійської танкової бригади Маляров визволяв Київ. Як він радів, коли ходив вулицями, нехай сплюндрованими фашистами, але вільними, і не знав, що його бойовий шлях обірветься в снігах під Корсунем, коли він у перших лавах танкістів штурмуватиме позиції оточених гітлерівців. І було це... 1 лютого 1944 року. Про це засвідчує могильна плита, на якій викарбовано ім'я гвардії підполковника Малярова. Нелегко читати ці плити. Біль опалює душу. Хоч холодний камінь не все може сказати. Та й чи можна вмістити життя людини-героя в одні лише дати – Народження і смерті. Луста Петро Васильович села Добов'язівка, ще на Сумщині, мужній воїн Сталінграда. Він прийшов від берегів Волги і Дніпра. В боях за Київ став героєм Радянського Союзу. Прийшов щепів Європи і загинув за два тижні до перемоги. 9 травня в день перемоги прийшла похоронка в рідне село Добов'язівку. І світ померк для матері. Все заволоклося сумом. Фрідман Сава Маркович, заступник начальника політвідділу 322-ї стрілецької дивізії, який упав головою в холодні сніги 1944 року. Комісар державної безпеки Жуков, безстрашний командир прикордонників, що пройшов з боями від кордону до Волги і назад, загинув під Житомиром. Сербін Володимир Михайлович – земляк і сподвижник генерала Кирпоноса. В громадянську війну вони воювали разом у першій українській дивізії Кропив'янського, били німців і гетьманців. Син селянина з Носівки пройшов шлях від рядового солдата до генерала, воював під Ленінградом, в Білорусі і на Україні. І ось тепер заснув навіки поруч зі своїм ровесником і земляком генералом Кирпоносом. Прізвища, імена, дати. Сіре каміння, говорить скупо, лаконічно, Суворо і твердо, як тільки може говорити граніт. Ромащенко Іван Федорович, Громагін Михайло Олександрович, Захаров Леонід Васильович, Генерали, полковники, майори, Лейтенанти, солдати, Ой, мабуть, важко Дніпровському Косогорові від тих гранітних плит, Переповнена болем і скорботою Київська священна гора.